Les écoles ont été associées que ça soit l'ikastola que ce soit l'école publique en présence notamment de l'inspectrice académique quand même d'éducation nationale toujours à l'évolution des travaux. Iriardiko eskola publikoa zeine gure ikastolararekin eta hezkuntza nazionaleko Inspekzio akademikoarekin batera era berritzelaenak elgarrekin adostu bituztela eta iriardiko zenbait gurasok pila kapitaka argudio ezberdinak eman bituztela proiektuaren kontra. Ça peut semble-t-il l'angle d'attaque des parents et de certains parents parce qu'ils ne sont pas tre nombreux ce qui ont écrit ce, on ce monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques quand même il faut le faire, Baina, eskola publikoak dituen laure tik gora gurasoen artean gutxi batzuk baino ez direla salaketak egin bituztenak. Alere, eskolaren aurrealdean jarritako banderoletan, Hendaiako Facebook talde batean, Ebota François a telebistan egindako elgarrizketetan argi utzi dute ez dutela proiektua hon hartzen ikastola eskola pribatua delako. Simplement dire que j'ai lu des banderoles, Nous avons lu les réseaux sociaux, encore des commentaires sur le réseau social Facebook de Andai les parents de, de, de, de l'école publique à et, et ma foi leur, leur histoire et leurs revendications sont très claires, il ne faut pas aider l'Igasztola parce que c'est une école privée. Aujourd'hui, je dis simplement que nous réhabilitons une école publique municipale, elle appartient à la mairie. Esena rokargitu nahi izandu, hiri erdiko eskola publikoa instalazio munizipala dela. Eta herriko txeak era berritza erabaki duelarik hiri erdiko eskolako aur eta gura zuendako onuragarrri izango dela. On propos de rehabilite l'ensemble 4 saless. Sensu... Ikastonarekin bana emanik ere lauelala gehiago izango baitira, oroar behar ah handia buten komunak berri bira, Eta besteak beste, aldetik ere gaur egun betetzen ez dituen irizpideak beteko ditu eraikinak. Horrela, Iri Erdiko era kargarriagoa bilakatuko dela uste du hauza pezak. Gauza konela, kotxe zenaroren ustetan, ez dago diskusiorik argi dagoelako, beharrezkoa, ez ezik, proiektua ona dela Iri Erdiko Eskola, zein gure ikastolaren tza tere. Que tout le monde Et plus pour l'Ikastura.